Stefan. Välkommen till Borås framförallt. Tack så mycket. Hur känns det? känns jättebra. Vi har varit på plats i snart tre månader nu. Så att, nej, det, vi har akklimatiserat oss väl tillbaka i Borås igen. Okej. Okay. Och ni, för huset, det var ju omtalat i media långt innan ni flyttade också. Ja, och BT fick nys på det på något sätt. Så att det blev ju värsta grejen här. Vi köpte ju det för ungefär ett och ett halvt år sedan. Så att... Då trodde väl BT att jag hade redan skrivit på fans på det eller något. Då, så att, de sniffade upp det bra. Det är jag ut tillbaka i alla fall. Hur har träningsveckan varit? Ja, vi började ganska mjukt då i torsdags med den här första träningen. och Massa, massa fans och sponsorer och sånt där. Så det var, det var jätteroligt. Jätteroligt initiativ att det verkligen kom så mycket folk också. Det var jätteskojt. Men vi började väldigt mjukt, det var väl egentligen bara lite lätta passningsövningar att få igång kroppen. Och det har väl nästan fortsatt så hela vägen fram tills igår, torsdag. Då, då kan man säga att det var det riktigt första hårda passet. Så. Och idag fredag lite lugnare och så match imorgon. Ja, nej, det, det blir intressant med match. Det, är väldigt, det känns lite som en ny start för oss allihopa. Jo men så, så är det ju. Ny tränare och... De som är i truppen börjar egentligen på noll igen i och med den nya tränaren. Och jag och några av de här yngre som precis har kommit in i A-truppen vill väl också visa framfötterna hos så. Så nej Spännande tider. Ja, vi kommer nog återkomma till det också. Men Borås och allt vad det innebär. Det, det måste ju också vara lite skönt att vara tillbaka här hemma, för det är väl ändå hemma. Ja, men det har väl blivit lite hemma. Uh, jag brukar alltid säga att hemma är där, där min familj är. och uh, Min fru och mina tre barn och jag, vi, vi trivs väldigt bra här. För du, men hade du någon familj i Stockholm? Din bror är väl i, i Stockholm? Nu? Ja, mamma, pappa, bror och brorsdotter är, är släkten jag har här. <laughs> uh, och de alla bor kvar i Stockholm. Ja, och brorsan tv-kändis numera? Ja, han blev ju det nu i, i höstas skönt att slippa vara den som får mest fokus i kanske. <laughs> eh, det är väl ingenting jag tänker på direkt. Fokus och, men det är jättekul att det går så bra för honom. Hans restaurang går jättebra och han har fått jättemycket bra kritik efter, efter sin lilla tv-show också. Ja, det var ju någonting som sig på Borås också. Vilket också är ett bevis på att du är ju faktiskt en Borås-profil även fast du ja, var är... i Stockholm och Los Angeles. Så är det väl. Eh, nej, men det jag hade några av mina absolut bästa fotbollsår här eh, i min förra session och ja, jag trivdes jättebra och jag tror att det var lite svårt att acceptera att jag var stockholmare precis när jag kom hit eh, 2006. Men eh, gjorde väl det tillräckligt bra för att vinna över en del folk. Ja, det, jag var en och dem. Det är, <laughs> ja, det var bra. Jag, jag, men sen så var det ju det här, juli 2015, när du valde att skriva på för Aik. Kommer du ihåg då hur, när jag reagerade på Twitter. Ja, ja jo, jo, men du, det, du, sa, du, du var inte ensam. Nej, jag kan tänka mig det. Men det, det var ju. Du sa rätt ut. Du såg fram och spelade mot framför Sveriges bästa supporter. Ja. Tyckte det var, du då? det? var det jag sa. Nej, men det beror i för sig på hur, hur man rankar Sveriges bästa supporter. Men om man ser till de minnen jag hade när jag du uttalande så är det väl alla de här derbymatcherna jag minns väldigt väl och, och så, så att ja, det finns ju såklart olika parametrar, så. ja nej jag, jag kände mig lite besviken där och då, det var ju de supporterna buvade ute i varje år var det? Kommer du ihåg det när du bröt var det du bröt av handleden? Bå, båtbenen till handen, Båt, kommer du, du ihåg det? Den? var ju det var för att det var Nisse, det är ju han, mister ARK som tacklar <laughs> ut mig så att det är förståeligt. Ja, nej för... Det, det var ju sånt jag tänkte på, jag var lite besviken. Men samtidigt, just där och då, så hörde du av dig, jag var ordförande i Gullgana. Och det var väldigt stort, det var inget jag räknade med där och då när jag hade skrivit hur dålig du var på Twitter och andra sociala medier. Jag ser ju också nu, jag sökte på, på, på dig nu på sociala medier, du får en del skit nu från AIK också, när du är här. Framförallt att du blev äldst på en, en dag och att du har hardcore äldst liknande. Ja men så är det väl lite, jag... Jag är professionell skulle jag vilja säga. I det jag gör. Um, sen så är det ju så att det, det kan vara jättesvårt för fans att tro att man har känslor för två klubbar lite så. Och så har det väl varit lite när man var i USA. Så ja, jag höll koll på både Elfsborg och AIK liksom lite så. Uh, <clears throat> men uh, nu, nu är jag i Älvsborg och jag väldigt bra här och tycker att det ska bli otroligt roligt att spela och, och fortsätta att utveckla klubben. Mm. Eh, så att det är väl det jag känner så starkt för. Och, och om vissa AIK tycker att det är att vara hardcore älvsborgare så får de tycka det. Och liksom jag, När jag gör någonting så gör jag det 100%. procent. Mm. Eh, vissa älvsborgare kommer inte uppskatta det, vissa AIK kommer inte uppskatta det. Och, men det är så jag är och det, det är så jag kommer leva. Så att, äh, det, det är väl synd att man tappar kanske respekten hos vissa och, och kärlek hos vissa och så men jag, jag måste göra det, det jag känner för och på det sättet jag, jag tycker att det ska göras så att äh, sen får folk tycka lite vad de vill. Man kan inte vara omtyckt av alla. Men kan det vara frustrerande också att då inte kunna alltid säga allt som det är eller allt man känner. För du, jag skulle säga att du är väldigt professionell och svarar ofta väldigt bra på de här frågorna och du känns beredd på att de kommer också, vilket inte alla är i samma situation. Nej, jag vet inte om jag ska svara på det där riktigt, men uh, nej, alltså det, det är så som jag sa. Det är så som jag är som person. Uh, jag kommer inte gå omkring och hymla och försöka hitta på grejer, men uh, såklart man, man kan vara lite smart i vissa situationer och uttala sig lite mer diplomatiskt kanske än vad man Vissa andra kanske inte gör. Så att, men... Nej. Även du, oh. för om vi ändå tar 2015. Nu har jag fastnat gammalt. Det är <laughs> jobbigt. Men du, det var ju snack om att du ville till du också. Men inte, och, och inte fick ett bud ens. Det har du sagt i Olof Lunds podcast också. att du så, aldrig fick så, ett var det. så var det. Jag hade långa diskussioner med Elsborg eh, Hela våren, 2000, eller egentligen... Pratade jag pratade ju med Stefan till och från sen jag lämnade Älvsborg då, i januari 14 Så hade vi alltid kontakt. så Det är väl en av Stefans grejer att han har väldigt bra kontakt med, med många gamla spelare. Och så. Inte bara för att värva tillbaka dem utan för att kolla läget i de klubbarna de är. Och kanske mer spännande unga spelare och lite sådana grejer också. Men, så att jag hade ju kontakt och sen så hade vi väldigt intensiv kontakt under våren 15 men sen så resulterade inte de, det snacka i någonting nej, så nej, det, det stämmer var, Det var väldigt många spelare och ledare kring Älvsbro som också var besvikna när man pratade med dem så, så kändes det också från spelare och ledare att du var en personlighet som behövdes i Älvsbro där och då lite den personen som jag tror att många ser dig att du ska vara nu att den som tar ansvar och sätter krav på träningar känner att det är, är redo för det alltså är, Redo är du? du, du, du är snart... <laughs> ja, jag, har, jag har inte så mycket val här. men, snart men... 36 år. Det är utan... Men det känns det en roll du är bekväm att ta Absolut. nu. Absolut, det, det är väl så jag har varit under egentligen min, hela min karriär. Det är att hela tiden att jag ska försöka sträva och, och vara den bästa fotbollsspelaren jag kan vara. Men samtidigt så är en av mina styrkor som jag ser det är att, att jag lyckas oftast få mina medspelare att höja sig lite också. Så att det är någonting jag definitivt kommer försöka in även här i Älvsborg den här gången. Att, att försöka få mina lagkompisar att bli så bra som möjligt samtidigt som att jag ska vara så bra som möjligt också. Mm. Och då kommer vi till 2018 som jag antar att du mest vill prata om. Ja, det är det som är framför oss. Det är klart det är kul att prata gamla minnen också, men jag ser väldigt mycket fram emot att, att det ska dra igång matchandet imorgon. Matchen imorgon kommer väl kanske lite väl tidigt. Då. Vi har bara kört en vecka egentligen. Och förhoppningsvis blir det väl inte så lång speltid på alla grabbar utan att vi kommer rulla rätt mycket. Det kan vara kul för fansen också att komma och få se alla i truppen egentligen. Men nej. Allsvenskan och kuppen 2018 det, det är någonting jag ser väldigt mycket fram emot och förhoppningsvis nu med gymmet, att vi, vi, vi kommer kunna bygga något väldigt spännande. Någonting som eh, är spännande inte bara res, rent resultatmässigt utan även att det ska, rent fotbollsmässigt ska kunna locka folk tillbaka till arenan för att eh, om man ser till publiksiffrorna så har väl inte de direkt gått spikrakt uppåt utan eh, jag tror att det är någonting som har behövts här eh, sista åren som gör att det det blir lite roligare att gå och, och kolla på Elfsborg igen och kanske vi kan locka tillbaka lite av de som har slutat gå och även de unga nya att, som precis kanske börjar fastna lite för Elfsborg Att vi kan locka dem så att de verkligen vill komma och se fotboll på Borås vad, vad tror du har varit fel innan kring publiken då? så du att det är så lätt Nej, alltså, nej ah, det, det är väl lite olika. Det ska ju vara lite roligt att gå och kolla på fotboll. Ni har spelat i USA nu och där är de ju extremt duktiga på att göra fotbollsmatcher till events. Mm. Alltså det, det är så mycket roligt som händer omkring. Det finns saker för barn, det finns saker för vuxna. Det ska liksom, det får hända någonting. Och jag tror att Ellsworth har alltid varit väldigt duktiga på det och vunnit... Många priser för vet jag tidigare att, att eventen kring avspårsmatcher har skötts väldigt bra och, och varit väldigt bra. Men jag tror att man kan, även fast man är bäst på någonting så kan man fortsätta att utveckla det eh, och, och förädla det, det man har och, och fortsätta utveckla utveckla. Liksom. Vi fick ju en väldigt bra start på det som du sa här med, med, med träningen och det, här. det kändes som att det var väldigt öppet. Jag var förvånad, jag tänkte att det här ska bli ett gippo när man kom på första träningen och det var Marschaller och Sjöberg och Martin Andersson delade ut flaggor. Det var ju som en liten cirkusföreställning. Men sen när jag kom in så kände jag att där hittar vi lite äldsportkänslan som, som förra gången det var här, att vi hade den. Man gick in på träningsplanen där ni alla spelarna stod och så också. Sådana... S alltså kommer vi behöva jobba hårdare med att få tillbaka här känslan. Var det här ett första steg det, tror du? Det tror jag nog. Eh, och sen så tror jag att det har blivit lite att man har tagit vissa saker för givet. Typ som djurparksdagen. Det, jag vet inte, jag har varit i många andra föreningar och det finns ingenting som är i närheten av den liksom gemenskapen och den närheten till spelartruppen och liksom den här vikänslan. Som, som, som finns då så att det är såna grejer som man måste ta tillvara på och som jag sa förädla lite mer så att så att det blir lite mer spännande och, och roligt att gå och kolla på det Ja och du tänker att dels spelare och supportrar tar saker för också det, det tror jag nog eh, utan att veta exakt då. men eh, Alltså, jag tror att det gäller att verkligen trycka på att det här till exempel som djurparksdagen det är något Väldigt exceptionellt som Älvsborg har lyckats väldigt väldigt bra med Och det är någonting att bygga vidare på Sen att man kanske inte ska ha en, två djurparksdagar om året för då försvinner, försvinner liksom själva Själva grejen med djurparksdagen också men att man Ja, att spelartuppen kanske blir lite mer öppen mot, eh, mot fansen och liksom att det blir mer och Samtidigt som att jag tror att det som är det viktiga är det sportsliga. Eh, kunna kunna vinna och, och leverera resultat samtidigt som man spelar en, en attraktiv fotboll. Det är också en väldigt stor nyckel. Ja, men det, och det är ju det här: Älvsborg är den här stora föreningen eh, fast med närheten. Det är väl egentligen Borås gamla slogan tror jag. Den stora det, det var skruvar. nog det när jag, när jag kom. Eh, storstadens utbud, småstadens närhet, något S sånt var det då. Och jag tycker det passar ganska bra på Älvsborg också. Och jo, men visst är det så. Och om vi jämför när du var i Los Angeles, jag kan tänka mig att, som du sa, Stefan Andreasson hör av sig väldigt, väldigt ofta. Det är ju en, en styrka vi har i den här föreningen också. Eh, och det här familjära pratas det jätteofta om när man pratar Älvsborg känner du skillnad mot AIK och Elspur exempelvis, eller Los Angeles och Elfsborg? Ja, Los Angeles och Elspur är jätte jättestor skillnad det känns som att alla, alla fotbollsspelare i, i USA var det var liksom deras arbete lite mer så, medan här känns det som att det blir mer förening liksom, mer klubb men det är väl lite mer att det finns lite konstigare regler där borta i USA om trading och sånt där och så att Fast man spelar ett lag så två veckor senare betyder det inte att man gör det utan då kanske man flyttar över hela landet och måste riva upp hela familjen för att ja, en av dem spelar i Los Angeles, nästa dag spelar i Orlando och liksom spelar två olika kuster och så, så att Så det, det är lite svårare också att få den känslan då men det är ju någonting jag tycker Elfsborg har gjort väldigt bra att jag tror att alla spelare verkligen känner i alla fall att det, det är väldigt, en väldigt familjär känsla kring Älvsborg eh, så att eh, det, det är en stor styrka som, som klubben har. Känner du dig som en hemvändare? Nej, men lite så. Så är du. Uh, I och med att min förra session här var, var väldigt lyckad. Vi, vi lyckades kvalificera oss till Europa i, varje år och uh, ja, hamna topp fyra varje år och, och krönte det med två SM-guld. Så att uh, visst känns det väl så att man, man har presterat något här tidigare, men samtidigt så kommer inte jag hit för att bara. Jag vet inte om jag ska sitta på bänk eller lata mig eller så. Utan så länge jag spelar fotboll så gör jag det för att vinna fotbollsmatcher och, och utveckla som fotbollsspelare och, och, och göra så gott jag kan för klubben. Ja, för jag var ju på din presskonferens när du presenterades här nu. Det var väldigt mycket glädje kände jag kände också. Och att, eh, från, dels från. Eh, tränare och allting som brukar prata det brukar ju gå ett där det, det är ju som det är, de här presskonferenserna. Mm. men just direkt efter när du gick fram till Emir Bayrami är inte, vi är inte vana supportrar att det är spelare på presskonferensen men det var också en sån här eh, känsla jag tog med mig därifrån som var väldigt glädjande är det skoj att träffa de här gamla kompisarna? Absolut, visst är det det det är jätteroligt och de flesta av dem som spelar i, i laget nu och de här äldre, de, de har ju ändå haft kontakt med även fast man har spelat i USA och, och i AIK och så så. Att, men det är, det är kul att träffa de här nya också, de här unga, unga ambitiösa äh, talangerna får man ändå säga. Att det är otroligt många duktiga unga spelare i den här truppen som som har väldigt stor potential. Och det är kul kommer ju vara kul nu de här mina två närmaste år som spelare, att, att, att följa deras utveckling och kanske kunna vara med och, och hjälpa dem på vägen också. Det, det är någonting som jag också ser som, som väldigt spännande. Det känns som att du går hem bland de yngre. Stämmer det? <här> jag vet inte. Det, det är svårt att säga. Jag vet inte vad de säger bakom min rygg. Så att, nej, men jag försöker bara vara. Jag försöker alltid vara trevlig och respektfull mot, mot alla. Och, Ja, så länge de förtjänar min respekt så kommer jag ge dem det och så länge jag tycker att de är, är schyssta mot mig så kommer jag vara det mot dem. Uh, och som sagt, uh, jag vill ju att klubben ska gå framåt och ett av de stegen är ju att de unga spelarna ska växa och, och blomma ut. Det här att vi ska gå framåt, hur, hur vill du att vi ska gå framåt? Uh, nu med Jimmy så tror jag att uh, vi kommer få en väldigt stor utveckling i, i, i spelidén. Uh, vi kommer bli... Väldigt eh, flexibla i, i spelsätt och så tror jag. Um, just nu i början så tror jag att det är många i laget som tycker att det är en väldigt komplicerad, eh, komplicerad sätt att spela fotboll. Men jag tror att ju, ju längre vi kommer med det hela så kommer det bli väldigt självklart. Och, och Jag tror att det kommer ge oss en väldigt styrka att trots hur man ställer upp formationsmässigt... Eh, så kommer man hela tiden utnyttja det med de kvaliteterna som spelarna har i truppen. Det kommer styra lite hur ja, formationen kommer se ut helt enkelt. Och det, det tror jag kan vara en väldigt styrka att helt plötsligt kunna vrida och vända liksom, så att man inte blir statisk och hela tiden ska spela ett rakt 4-4-2 eller ett 4-2-3-1 eller liksom vad nu nummerna säger. Så att nej, det, det är någonting som jag tror kommer vara en, en styrka för oss i år och framöver. Så du tror inte att vi får ett spelsystem i år utan det blir en spelidé som kan implementeras på olika sätt då eller? Korrekt. Ska du spela centralt eller på kanten? Oh, fråga himla. Jag, <laughs> jag vet faktiskt inte. Eh, jag har spelat både på kant och på, både på kant och centralt nu de här olika träningarna vi har haft Så att, eh, det är svårt att säga. Jag brukar alltid säga det att jag, jag är en mittfältare. Uh, vad jag spelar på mitt är spänt så stor roll Skulle det vilja vara så att Jimmy vill använda mig som ytterback Då, då får jag göra det också, jag kommer göra mitt bästa där Så att uh, vi får se Jag har spelat allt från 10 till uh, ja, Överallt på mitt fält Och får vad här i Allsborg tidigare Så att uh, vi får se Det är ju backlinjen jag inte har provat än så vi får se Det kanske blir, kanske blir något där Ja vi behöver ju fylla den luckan Efter Mobix så att jag uh, förstår det <laughs> Nej, men Jimmy Tillin. Är det, är det ett namn som lockar spelare i Och Var det någon som lockade dig när du fick höra att det var Jimmy Tillin som skulle bli tränare i Elsport? Jag, jag känner ju inte Jimmy innan så jag inte riktigt pratat med honom. Men man har ju sett vad, vad han har gjort med J. Södra, så att jag, jag tyckte det kändes väldigt spännande när jag hörde att det namnet florerade som potentiell tränare för Elsport. Sen så, efter att jag, fått, att jag fick sitta ner och. och träffa honom och Tobbe i några timmar där innan, innan vi bestämde oss för att det, det skulle bli kontrakt påskrivning om man säger så så fick jag en väldigt god känsla um, och jag brukar lita på min magkänsla det, är, det har gjort hela min fotbollskarriär så att um, nej, magkänslan säger att det här kommer bli bra och uh, det brukar ofta bli det Var det i december det här mötet ägde rum då? Uh, vad blir det? För egentligen, du var ju klar i juni förra året om man ska lita på mer. Ja, jag vet, det, vet ju. de måste jag ha sett min underskrift på några kontrakter. Nej, men det är såklart att det ryktas och så. I och med att ingenting blev klart med AIK. Och jag bara hade ett år kvar på kontraktet och sådär. Så, där, så att det är klart att det florerade rykten. Men nej, det, det var inte hundraklart klart jag visste om Älvsborgs intresse tidigt. Och jag sa väl det att vi med största sannolikhet kommer flytta ner till Borås. Så att jag gav mig själv kanske inte det bästa förhandlingsläget direkt. Flytta ner till Borås innan man förhandlar klart kontrakt med Älvsborg. Så att, men nej, vi, vi visste var vi ville bo. Och ja, jag är väldigt glad att det, det löste sig. Att det blev Jimmy och, och Tobbe och Miguel och Uffe och alla och att... Att äh, det löser sig kontraktmässigt med Hälsborg också. Ja, för det är ju inget självklart. Det såg vi senast. Så, så, så. Nej, så är det ju. Så att, äh, trots att äh, man kanske vill det så, så kan det vara dålig timing för någon av parterna och sådär. Så, där, så att, äh, äh, jag är väldigt glad att det till slut löser sig. Och... och nu är också Samuel Holmeier hemma. Ni har ju spelat landslagsfotboll sedan ni var väldigt små, va? Äh, Samuel är lite yngre än mig, så att, men vi, vi från ursätt... Uh, uh, så har vi, har vi spelat ihop uh, Gjorde ju u EM 2004 ihop också Så att nej, vi, har, vi har känt varandra länge Och sen så har vi följt varandra lite under uh, Andra landslag också uh, Missat lite flyg ihop och sådär så Just det, det är en uh, den här kända historien Precis, så att, vi, vi, har, vi, har, vi har mycket historia Januari 2007 där för den som inte minns eller var född då, tänkte jag säga. <laughs> När ni missar planet för att komma med till januari. Var det i Sydamerika då? Uh, det var i San Jose. Värtår okay. så att um... Landslag, det tar du sats på nu då, eller? <laughs> eller ja, är jag det tycker det, för det är konstigt att januari inte har ringt faktiskt, med tanke på... <laughs> alltså, nej, alltså... Tyvärr, när jag var som hetast och närmast landslaget då var då, då jag drog min knäskada. Och sen efter det har det varit några januari till så men det har aldrig riktigt varit nära. Så att, mitt fokus har alltid legat på att på, på klubblag, gör man det bra i sitt klubblag då kanske man får chansen så att jag aldrig, aldrig funderat på landslag riktigt så. För du är All... ändå med i EM kvaltrupper 2007 där någonstans så. Ja. 2007 och hela vägen fram och så reserv eh, det. 2008. Och då, då har du ändå känt på det. Och det, det kanske ligger, ligger och nager att det inte blir mer på skadorna. För de där skadorna där mellan är det 2008 till 2010 egentligen. Eller ja, eller, egentligen. De, ja, de är precis. ju egentligen sett till så att du inte kom ut i, i Europa. För det ville du också. Och ja, sen så är det. Ja, visst. Så att, det är klart. Man kan sitta och vara bitter och tänka tillbaka på att helvetet, jag borde ha gjort det och det och jag borde ha varit med där och där, men eh, jag väljer att inte tänka så. Jag, jag träffade min fru här. Vi har fått tre underbara barn ihop så att eh, jag vet inte, ska jag inte säga att det var skadorna som gjorde att jag träffade henne direkt, för henne träffade jag lite innan det, så men eh, nej, alltså, jag såklart att det hade varit kul om man hade fått prova på eh, någon liga i Europa och varit med lite mer i landslaget men jag är väldigt nöjd med det jag har åstadkommit ändå och skador är en del av fotbollen så att det så det är. Och när vi ändå pratar skador så är den hetaste snackisen just nu i fotbollssverige är väl periodisering, eller hetaste det kanske inte är, men periodisering i träning vilket i Tillin verkar implementera vara i fronten för hur märker man det nu på hälsarförsträningen? Det är nog svårt hittills i och med att vi har börjat väldigt lugnt men det, vi, får se. vi får se hur det blir här framöver. Det kommer nog bli eh, vissa veckor och, och vissa dagar under veckor under säsong som kommer vara väldigt väldigt hårda och vissa som kommer vara extremt lätta. så eh, Vi får se, men det är lite som det är i alla klubbar tror jag. Eh, som jag var van med, med från AIK nu så hade vi ett visst upplägg med ledigt direkt dagen efter match, eh, lugnare träning två dagar efter, tre dagar efter var det då körde man på igen väldigt hårt med extra löpningar och kanske till och med dubbelpass och sådär. Så att eh, vi, vi får se framöver här när match, matchningen drar igång hur, hur veckorna och periodiseringen kommer att se ut. Då. Så får vi väl ta en snackis igen och se hur allas kroppar reagerar på det. Men är det något ni snackar om i spelartruppen? För att ni har ingen fystränare exempelvis. Eh, nej, vi har ingen fystränare men eh, vi har ändå Dantransson kvar som eh, ja, sköter, sköter väl en del av det. Eh, och sen så gör vi ju fysen då. Det är väl bara att vi kanske inte Lägger ett helt pass på det och går iväg till ett gym utan vi kör mer kroppsvikter och lite, lite sådär. Det kan väl ändå kännas rätt skönt när man är slutet av karriären också? Ah, ja, har, Jag har vant mig vid den styrketräningen som har blivit nu för den har blivit mycket lättare än till exempel när jag först skrev på för AEK 99 där det var att man skulle hela tiden bänkpressa så mycket som möjligt och man skulle ju köra skott så tungt som möjligt och, det, var, det var liksom bara du skulle ta så mycket som möjligt och med så mycket så vikt som möjligt styrketänket nu som är, är mer skadeförebyggande elasticitet och, och sådana grejer så att styrkan nu är fortfarande lång och det, det är jobbigt men inte alls det här tunga äh, som, som kunde vara vissa försäsonger. Äh, som vi till och med hade i början av min tid här i Elsborg, där det var väldigt mycket extremt tunga vikter. Och man, under försäsong visste man inte ju knappt vilken tid det var på dygnet för man var bara helt slut och gick i, i, i genom dimma. Liksom. så att, äh, det, det är stor skillnad nu och jag tror att de flesta kroppar svarar bättre på det här och det gör min i alla fall. Ja, nej, och man har förstått det att gymitolin är ju den tränande. Alltså när man har hört intervjuer eller annat kring gymitolin så är det någonting som sticker ut. Så det blir ju väldigt spännande att se hur det artar sig. Och vi tar vid Gule som är det största Älvsborgsforumet så diskuteras det var och varannan vecka eller var och varannan säsong vid den här perioden att Älvsborg tränar för lite. Och nu när det då man hör att ni tar bort fys Då kan jag säga att det finns nog en och annan äldre herre här i Borås som undrar vad ni håller på med. Om ni bara spelar Playstation eller vad ni håller på med. Ja, tänkte jag. Ja. Det, det, det, är också, det tror jag inte. Det är svårt att säga nu. Vi har ju bara tränat en vecka. Så vi får se längre fram, men det, det tror jag inte. För du har ju också varit i Italien och USA. Tränar vi mindre i Sverige än i Italien och USA? Om man jämför med USA så så är det ungefär samma som vi har med Jimmy nu. Eh, vi hade aldrig dubbelpass i USA. Eh, när vi väl körde vissa dagar på veckan så var det extremt hårt. Eh, och många dagar på grund av värmen och så vidare så var det extremt lugna träningar. Och så att eh, nej, det, det är väl ganska likt om man ser till hur många träningar vi har eh, som, som jag hade i USA. Och det var väl den tiden på min, om man ser till i min karriär som jag har varit absolut bäst tränad. så att, uh, Jag vet inte, det kanske är det här. Träna lite mindre och vara i bättre form, jag vet inte. Vi, vi får se. Jag sett till förra hösten så gick det i Ellsborg, så är det alla tränar för mycket för att Det är väldigt slövigt på matcherna. <laughs> ja, det beror ju alltid det beror på hur man tränar. Uh, det är svårt att säga om man ska... Vissa tränar väldigt mycket för att man ska hinna lägga in så många pass som möjligt. Liksom. Uh, jag säger kvalitet kvalitet det man gör så, så kan man dra ner. Och... Återhämtning är också en stor del eh, i, i en fotbollsspelares liv. Att, eh, att man gör rätt saker när man är ledig. Ja, om det blir med gym nu eh, så jag tror att det kommer bli dag efter match så är vi lediga och så två dagar efter match då tränar vi lite senare på dagen. så att, Då får man ju ja, ett halvt dygn till på sig och att återhämta sig innan träningen drar igång igen och, vi får se, det kan vara ett, ett riktigt bra recept. Ja, nej, det, Jag hoppas ju på SM-guld. Så, eh. äh, så om man ser till eh, 6, 12, 18 va, så det borde ju vara dags nu, tycker man ju. Tror ni på SM-guld? Äh, vi har inte diskuterat eh, placering så, utan det är mer att vad vi vill med säsongen och det är ju att och göra det så bra som möjligt, komma så högt upp i tabellen som möjligt och en sak vi har diskuterat väldigt mycket det är ju att vi vill, vi vill spela en fotboll Och locka tillbaka folket till här arenan Locka tillbaka publiken och fansen, Så att, Det är väl de sakerna vi har diskuterat mest mm. Utmana storklubbarna också jag Är vi inte trötta på att höra det? Utmana storklubbarna Främsta utmaningen driv... till storklubbarna det... Exakt Ja vi har ju hört de senaste åren, Nej, är vi inte trötta på det? Nej det var ju det vi sa redan 2006 När jag kom så att, Det har ju varit ett helt okej recept Ja, det har gått bra för Älvsbor. Ja. Man kan väl säga att det är men det, det kommer ju sida för några, men det är ju i alla fall en av de mest framgångsrika perioderna i Älvsborgs historia vi kanske har gått igenom. Tror du, den är, du tror inte den är över, hoppas jag. Nej, det där får jag är tillbaka, för att den ska, den ska tillbaka. Ja. Och vi pratar framtid. Det ryktas att du ska in på Älvsborgs kansli efter spelaren eller är det något tidningen har fel kring där också? Eh, nej, men de visste ju det före mig, så att det var ju väldigt intressant. Eh, nej, men det är såklart jag, man, jag är 36 år och skriver ett tvåårskontrakt och kommer vara ja, 38 när mitt kontrakt tar slut, eh, så att eh, vi får se. Känns kroppen jätte och jag tycker det är roligt och känner mig motiverad och. och tränarna klubben vill, vill ha kvar mig så kanske det får bli någon förlängning eller något men annars så såklart man börjar fundera på lite vad man ska göra efter fotbollen Och vi har väl haft någon diskussion med några i klubben om att äh, eventuellt kanske göra någonting inom klubben efter äh, vad det skulle vara har vi inte kommit till utan det är väl mer bara att lösa diskussioner om att kanske kanske jobba kvar inom Älvsborg äh, vi får se vi får se då när jag väl lägger skorna på hyllan om, om det är intressant för oss eller om det är intressant för mig. För du hoppar väl av skolan är inte helt fel när du blev proffs i AIK, så ungdomsproffs. jep Är det någonting som kan vara jobbigt just nu? Nej jag har faktiskt varit så duktig så att jag har läst upp det men och till och med börjat plugga på högskola men det lyckades jag inte ta mig igenom tyvärr tror jag har sju och en halv poäng, högskolepoäng eller något, så att jag är inte jätteduktig där, så att nej, jag har väl egentligen ingen utbildning så, så att om man ser till det så, så hade det väl varit ett ganska bra steg um, om jag bara ser till mig själv och inte till vad jag tycker, att, att jobba inom klubben och få arbetslivserfarenhet där um, men sen som sagt det ska, det ska passa för mig, det ska passa för dem um, och så, så att um, och det ska finnas lediga jobb i de klubben också. Det är lite så. så att, ja, vi får se. Det är intressanta tider framöver. Men just nu ligger allt mitt fokus på fotbollen. Det brukar ofta skratta sig på att Marcus Reden är den som brukar ha mest högskolepoäng av de spelarna som har varit i Älvsborg. Ja, han är nog boksmarts. <här> får, får vi nog säga. <här> Street Streetsmarts kan diskuteras. Ja, jag har förstått det också. Nej, och nu är det ju många unga spelare då som du ska vägla där. Är det någonting du säger till dem att gå sko klart skolan? För man har ju hört att några kanske har hoppat av skolan redan. Eh, jag har faktiskt inte koll på skoläget på spelarna i Det borde du inte ha heller, ska jag säga. Nej, så att, men eh, vad jag har läst mig till då så är det väl Tim eh, som håller på att gå klart skolan. Um, och... Vi vill väl egentligen inte ansluta till truppen för en sommar då, då han är klar med gymnasiet. Så att, eh, det är väl väldigt smart. Han kommer ändå förmodligen vara med och träna med oss då och då och, och, och vara nära laget. så att, det, är, det är väl en jättesmart grej att säkra upp. Eh, för det kan hända många saker på vägen. Det vet jag. att eh, Det kan komma skador och så vidare. och eh, Formsvacker och allt annat. så att, eh, Det är smart att ha en grund att stå på ändå. Yes. Jag har inte så mycket mer fråga till dig, Stefan. Jag så nu får jag freestyla, nu får jag bara köra. <skratt> <skratt> Hur lång tid har jag? <skratt> <skratt> Nej. Men jag ser fram emot ett eh, roligt 2018. Jag hoppas att du gör också. Det gör jag verkligen. Det... Vinner vi mot Sarvsborg? Eh, jag hoppas verkligen det. Jag, alltså, jag vill gå in för att vinna varje match. Eh, men sen så, de här försäsongsmatcherna, lever sitt eget liv... Det... De ligger lite längre fram än oss i träningen. och har till och med spelat en träningsmatch redan. Eh, men... Joachim Jörgensen kommer tillbaka till... Joke Jörgensen kommer, så vi får väl... Eh... Kan du bekräfta ju... riktigt att han var en av världens bästa Call of Duty-spelare? Jag har hört det. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, då var, han, han, ju, han, då bara, då var ja, han ju inte det. Han var, äh, men jag, jag, just då, när Jocke var här, så spelade inte jag så mycket Call of Duty. <laughs> Uh, men det var en grej. Ja, ja men det, det är inte omöjligt att han var väldigt duktig. Jag kommer inte riktigt ihåg, uh, tyvärr. Du får fråga Lasse. Ring Lasse. Han, han har koll. Han, bara, han är koll och duktig kille. Eller Johan Larsson, de, de har koll. Uh. Jag, jag har inte riktigt koll. så. Lasse är ju judas numera för många älskar ah, sig bort. Nej, nej, nej. Jag tycker att det är fantastiskt bra för Borås uh, Boråsfotbollen. Att, att Lasse valde att skriva på för Norrby. För nu blir det uh, ett större intresse för Norby också. Vilket gör att Älvsborg måste steppa upp lite för att uh, hålla försprånget. Uh, och sen så hoppas man ju att Lasse kanske kan införa något, kanske något samarbete med Norby. Det, det hade jag kunnat tänkt mig. Uh, det är en känslig fråga i den här. Uh, jag förstår att det är det. Men samtidigt så vill man att uh, Bååsfotbollen ska fortsätta utvecklas så att för Älvsborgs skull kunna hänga med i uh, toppen på Allsvenskan och för Norby skull och. Och etablera sig som ett riktigt superrättanlag till att börja med det. Så klart, de kanske har högre ambitioner och kanske till och med kommer till Allsvenskan, det vet inte jag. Men som ett första steg för att etablera sig ordentligt i, i eh, superettan, så är det ju ett samarbete. kanske inte hade varit så dumt. Um, det, var ju, det var ju så en gång Helsingborgs IF växte fram. Att de bästa Malmö-spelarna valde att varva ner i Helsingborg. Och sen, mm. Så till slut så Helsingborg det som... SM-guld vinnare. Precis, så du menar att vi ska inte, vi ska inte hjälpa Norrby. Jag, jag har lite problem med det, för jag kan eh, ha lite svårt för Norby, Men eh, jag, personer jag har... som David Kryssman och sådana är ju lite för trevliga ibland. Det, det är mitt problem. Nej, men David, David gör det riktigt bra, får man säga. Allt från uh, tränarbitar till uh, sponsring och, och rekryteringar. Uh, så att han gör ju ett jättebra jobb i Norby. Och det är jag, det. Jag, jag antar att han ringde dig. Nej, faktiskt inte. Ringde inte Norrby? Nej, ja, han har ju andra gubbar som kunde ringa åt honom kanske. <laughs> Eller förhörde sig i alla fall. För då kan vi tänka mig, då gör han ju inte ett bra jobb helt enkelt om han inte ringde. Uh, han ringde inte, men... Ja, Norrby var sugna. Bra, det kan vi avsluta med. <laughs> Tack för att du kom Stefan. Tack så mycket.